Un món, moltes cultures. Cada dijous a les 2 de la nit, a les 107 música. Aquest any tornen les millors quines de la comarca. Quines 2010-2011 a Vila Sacra.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 que fem avui diumenge 26 de desembre. Esperem que hagin passat un bon Nadal en família i també l'emetrem el dia 2 de gener, per tant ja eh, dintre del 2011. També esperem que aquells oients que ens escoltin el dia 2 de gener hagin passat un molt bon any nou i tinguin un pròsper any 2019. 11. Nosaltres a partir d'ara i fins a les 10 del vespre estarem aquí fent-nos companyia doncs, per explicar el que ha estat aquest 2010 esportivament parlant Parlarem de la Unió Esportiva Figueres de Paralada, naturalment També parlarem de l'ADPAD de Waterpolo Tindrem entre nosaltres el president del Waterpolo Figueres, Pablo García També parlarem de motociclisme, de ciclisme també parlarem del que van ser les eleccions a Can Barça, tindrem entre nosaltres a Guillem Pujà, el nostre company, i per tant, doncs tot això i molt més des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre doncs, eh, per fer un petit resum del que ha estat aquest 2010 a casa nostra. Per tant, doncs, nosaltres que comencem i ho farem parlant del món del ciclisme de l'11è cinturó ciclista internacional de l'Empordà, que es va celebrar a principis d'octubre i del qual es va proclamar campió José Errada, el corredor del Caja Rural un corredor doncs, que de ben segur passarà aquesta temporada a professional. Nosaltres vam estar seguint els tres dies de la prova i eh, us oferim ara el resum que oferíem en el nostre programa del dia 4 d'octubre. Anem a sentir doncs, aquest resum d'uns 18 minutets d'aquest cinturó ciclista internacional de l'Empordà. ido a cantarlo y bueno pues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 Arturo, primera etapa del cinturón, explícanos cómo la has visto y qué te ha parecido. Bueno pues la etapa me ha parecido espectacular, eh, sigue siguiendo el nivel de cinturón, Eh, bueno, se ha podido ver cómo ha llegado cómo ha llegado todo la, todos los ciclistas Que se ha roto la etapa totalmente Ha llegado a un primer correo destacado que ha solo Luego un grupo perseguido reducido Y luego el resto de pelotón y diferentes trozos, digamos Una etapa, sobre todo, muy, muy rápida, ¿no? Que ya en pedacitas se ha roto eh, ¿Era previsible? Hombre, era previsible porque los equipos eh, Bueno, ayer uno de los árbitros, el árbitro francés metió una buena arenga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 Esports, amb Dani Pagès. Això és el que comentava José Herrada després de la segona etapa en final a la Junquera, on José Herrada, doncs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 el caja rural, l'equip l'equip de José Errada. També pel que fa al primer català de la General va ser el corredor Benjaminjamí Prades i el primer estranger va ser el corredor Peter, Chips. Per tant, doncs, eh, això és el resum final d'aquest 11 eh, cinturó ciclista de l'Empordà i no podíem finalitzar, naturalment, sense sentir el guanyador eh, José Rada, però també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 d'aquests amb Dani Pagès. Bé, i això és el que donava de sí aquesta nova edició, eh, unsena ja del cinturó ciclista internacional de l'Empordà, una unsena edició que es, que se celebrava a principis d'octubre i que, doncs des d'aquí felicitant aquesta organització de l'esport ciclista Figueres i en especial doncs als seus responsables directes el president Arturo Aguirre i també a eh, tota la junta directiva també doncs eh, Carles Mailard per la seva gran implicació en aquesta, en aquesta cursa, en aquest cinturó ciclista internacional de l'Empordà cany rere any porta aquí a casa nostra les millors Estrelles del ciclisme i doncs els futuribles grans corredors d'aquesta modalitat. Nosaltres que continuem i ho farem ara parlant del món del tenis taula.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 al cap d'any, els Reis, les festes amb els amics i la família i senseet música. Senseet música, sempre amb vosaltres. Bones festes. Moments de tranquil·litat, de pau de Germenò. Moments per gaudir de la bona música amb la família. Aquestes festes, 107 músicas està al teu costat. Bon Nadal i feliç any nou!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 Sha-la-la-la-la-la, la-la-la, sha-la-la-la-la. -la -la -la -la. Doncs nosaltres, com he dit, continuem aquest sense eh, esports resum de l'any 2010 i ara ho farem d'anar parlat del món del tennis taula. I és que el Club Tenis Tramuntana de Figueres eh, aquest 2010 doncs, eh, l'ha acabat eh, com a campió d'hivern. I perquè ens faci un petit eh, resum de com ha anat l'any, doncs, eh, tenim a l'altre costat del fiu telefònica l'Ivan Nalada. Ivan, Ivan molt, molt bon vespre. Hola, tal? Bien, Bé, explica'ns una mica com ha anat aquest 2010 per al Club Tenis Tramuntana de Figueres. Mira, el 2010 ha estat un millor any en diferència del nostre club, la veritat és que ha estat un any sensacional, si bé és cert que és part d'una temporada passada i part d'aquest en quant a resultats en quant a títols, en quant a, a la capacitat de generar cada vegada més i millors jugadors, estem molt molt contents la nostra història actualment és cada vegada més plena d'èxit i, i al final jo crec que aquestes dues últimes competicions, aconseguir el lideratge per primera vegada la segona divisió espanyola, estar primers a la categoria per primera vegada la nostra història és i a més a més el fet de col·locar quatre jugadors al torneig subfanal que jugarà a, a Galícia, col·locant-ne quatre d'altra muntana en una competició molt exclusiva, doncs és, és molt important. És molt important. Mm -hmm. Com tu dius, eh, el millor any de la història. Eh, Millorar-lo ja és eh, molt i molt difícil, no Ivan? Mm -hmm. bueno, no, evidentment, volem ser els líders al final de la lliga, no volem quedar-nos aquí evidentment, i bueno, jo crec que la feina està ben feta, sempre tot és millorable, però la feina està ben feta i nosaltres el que intentat és mantenir aquesta dinàmica que ha de seguir donant els seus fruits. Pensa que el futur no diré que el tenim garantit, però sí que el tenim ben treballat, perquè per exemple el rànquing català els primers jugadors amb 9 anys d'edat, els, els millors jugadors els 4 primers del rànquing català són molt remuntant, eh? això ens veure un futur extraordinari, no? per això t'ho dic que per millorar-ho, tot això, evidentment. Uh -huh. uh, parlem, parlem Iman, una mica d'aquesta de, base del club Tenis Tramuntana. Uh, com dius que els quatre millors del rànquing català són uh, del vostre equip? Uh, com, com està la base eh? a Eurostara, a part de, doncs, aquests d'aquests quatre nanos? Explica'ns una mica. Bé, bueno, pues, uh, jo crec que nosaltres hem fet els últims quatre anys, hem fet una gran tasca amb la base, el que Montalegui ha vist, havia tingut medalles al capital d'Espanya i això, pues, jo crec que és un club que sempre ho hem treballat bé, i el que tenim actualment és diferents jugadors de categories juvenil infantil, amb, amb bon frànquing i amb bones possibilitats d'accedir a títols per a les d'Espanya, però en concret el que més contents estem som el club reconegut per la Federació Catalana com el club que millor està treballant la, la base i això doncs, és un mèrit i en concret els nanos que són Benjamins que són de 10 i 9 anys doncs, no, no o sigui hi ha diferents jugadors de 10 anys que el nostre rànquing, però els que són de primer any, però d'alguna manera, els quatre millors jugadors de nou any a Catalunya són del Tremontana i això ens fa tenir doncs, bueno, la sensació de que, de que tenim un futur per davant, aquest nanos pensen que aquest any competirà en el Campeonat d'Espanya a Benjamí segurament aquest any doncs no, no serà de però sí que ens fa pensar que sent com som el futur d'aquesta categoria per l'any, crec que per l'any següent podríem parlar de, bueno, de molt bons resultats, jo crec que això és fruit de, bueno, de la feina que està fent en aquest cas els, els 4 del club. Jo crec que el, fa molts anys que treballem amb aquest tema, però és veritat que hem aconseguit una dinàmica molt positiva, una candidatura gran important i bueno, al final jo crec que això dona els seus fruits. I el primer equip, van com, com el tenim? Hem dit al principi doncs, que eh, estava eh, acabat l'any líder eh, però explica'ns eh, com el tenim, fes-nos un resum Doncs mira, l'equip la, la veritat és molt bé Tenim el hàndicot de la lesió d'en Jordi Piella recorda que el partit, l'únic partit que han perdut no va poder jugar per lesió contra el defensa de la Palma eh, i és l'únic partit que hem cedit aquesta temporada i els últims dos, tres partits els ha jugat tot i que encara no està bé, amb diferents molèsties però van pensar que era important quan venien les vacances només per recuperar vam valorar l'opció que tot i que ha infiltrat pogués jugar bueno, ell no ha pogut jugar al 100% però la veritat és que ha fet uns resultats extraordinaris pensa que en aquest cap de setmana ha aconseguit 4 punts als 4 possibles i un dels partits contra Valladolid era contra, contra l'equip que en aquell moment anava líder o sigui, era el nostre rival a Batra i el Hubin va assumir molt bé la responsabilitat de que en Jordi no estava del tot bé i va guanyar el xinès a Valladolid i va fer un altre punt, vull dir que va ser sensacional, en Jordi en aquesta setmana de quatre punts disputat n'ha fet 3, que també està molt i molt bé perquè ja t'ha que no pot estar jugant al seu màxim nivell en Piella, i després pues, el seu complement d'en Jordi Sagué que està tornant al seu nivell de fa un temps, és veritat que ell havia per temes d'estudi s'havia parat una mica el seu rendiment dels entrenaments i ara està tornant a agafar un bon ritme i està sent el tercer jugador perfecte, el complement ideal. Pensa que el partit de Burgos, que en Jordi ja, perquè el braç el té molt malament el diumenge matí després d'haver jugat dissabte a la tarda i diumenge, no pot seguir competint al nivell de l'últim partit i, i aleshores surt en Jordi Sagué i fa el punt decisiu en el moment que més on estava l'equip. Vull dir que jo crec que l'equip està en un gran moment, ens fa patir una mica aquesta lesió del Jordi Piella, però, bueno, jo espero que ara amb aquest mes i amb el tractament pugui començar l'any a tope. La veritat és que l'equip està molt i molt bé i l'únic que em fa patir una mica és aquesta lesió, que no vaia més. Uh -huh. Esperem, doncs, que es pugui recuperar en Jordi Pell d'aquesta lesió. Uh, has comentat també abans uh, que l'objectiu del club és arribar, doncs, a final de temporada uh, com a campió de la Lliga Regular. I a partir d'aquí, què? Mira, és veritat que una cosa és guanyar la lliga això és un, és un gust personal i ens fa molta il·lusió però això, bueno, serà o no serà possible, depèn del que passi, després l'altra cosa és anar a la fase d'ascens i, i assolir l'ascens o no assolir-lo. Jo crec que nosaltres som altra muntana, som un gran equip, a nivell estatal som dels clubs importants, tenim l'obligació d'anar a aquesta fase amb el màxim de, de possibilitats, anar a totes i intentar aconseguir aquest ascens. Aquest, una vegada esportivament l'aconseguim, doncs, bueno, seria possible el fet de, de renunciar a la categoria. L'any passat vam renunciar a la fase com recordaràs, però és veritat que els jugadors al final doncs em reclamen i jo crec que en sentit que volen jugar-la tot i que després per tema de pressupost havien de renunciar però ells volen demostrar-se vol demostrar a la gent que som capaços d'aconseguir l'ascens centres l'hem parlant. Després hi ha un altre tema que és l'econòmic, i un altre tema que és el d'instal·lacions esportives, que són insuficients, perquè no tenim una instal·lació on puguem jugar partits de superdivisió, perquè la, el que obliga l'Ajuntament Espanyol per jugar partits de superdivisió, l'Ajuntament de Figueres de moment no ens dona instal·lacions suficients per poder competir en aquesta categoria, però com a mínim donar-nos l'alegria esportiva, si fos possible. Uh -huh. I ja, Jordi, uh, Ivan, perdona, per anar acabant, uh, en el 2011 que estem a punt de començar, què, què li demanaries? Uh, bueno, jo la veritat és que esportivament, si, si treballem com estem treballant fins ara, els resultats vindran mateixos. M'ha faria molta il·lusió. Jo crec que hi ha dues altres coses que em fan especialment il·lusió. Que aquest primer equip és la nostra cirera, i sempre ho explico, però em fa molta il·lusió doncs, que la Miqueleta Balançó faci un gran resultat al Campionat de Catalunya i al d'Espanya, que jo crec que treballa, està bé, doncs que treballa i s'ho I després ja te aquesta base que tenim, que jo crec que el Campionat de Catalunya dels nostres Benjamins, jo crec que és un bon any per intentar fer un bon resultat i, i, i no només pels nanos, que és molt important, sinó pues, per gent com la Fó i l'Andreu, que estan fent una gran tasca amb la Maïnada, són els seus entrenadors i jo crec que seria el premi ideal per l'Oltramuntana, tot i que ja t'he dit que primer equip és la Cirera i és el més important, però la feina de base també m'interessa molt i m'ocupa molt el futur del club, evidentment. Doncs Ivan Navador, president d'aquest club tenenistral d'Oltramuntana, moltíssimes gràcies per atendre'ns i desitjar-te el millor en aquest 2011 i aviam si es pot fer la fase de 100 i doncs que si sí, s'ha renunciat a la categoria, però esperem que doncs, les coses vagin de manera ben diferent. De fem que sí, moltes, moltes gràcies, gràcies per... Ivan, molones per. Vols sair un poc plep penavadet i un de paper de plata i pastorets i pastoretes al voltant d'un foc rogent. Però sobretot hi ha d'haver i hi ha d'haver i un caganer però sobretot hi ha d'haver i hi ha d'haver i un caganer no percebre, ha Doncs això és el que ens comentava el president del Club tramuntana Trenistra van Ivan Labado, nosaltres que continuem aquest eh, resum de l'any esportiu aquí al 107 Esports i el que farem a continuació serà anar a parlar del Parlada de, de, de Primera Divisió Catalana ho farem amb el seu president, en Josep Isern. Hi ha d'haver, hi un caganer, però sobretot hi ha d'haver, hi ha d'haver un caganer. També hi ha d'haver tres reis, entre els paig tres camells, que venen des de l'Orient, que porten presents, que ve que ens ho passarem. Però sobretot hi ha d'haver, hi ha d'haver un caganer, però sobretot hi ha d'haver, i ha d'haver un caganer. El pessebre hi ha d'haver, ha d'haver un tamboret, perquè hi segui Sant Josep i si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 107 música está al teu costat. Bon Nadal i feliç any nou. La Coral de Vells Blanques de Lleu de Sacra els desitja un bon Nadal i un feliç any nou. En 7 Esports, amb Dani Tagès. set Esports, parlem del Paralada. Doncs efectivament, com hem dit nosaltres, que anem a parlar d'aquest uh, Paralada i ho farem uh, naturalment amb el seu president, uh, amb en Josep Izerna, amb el qual doncs parlàvem uh, fa uns dies i concretament el passat dilluns parlàvem amb ell i resumíem una mica el que havia estat uh, aquest any per l'entitat. Un Paralada que ha acabat uh, cinquè amb 26 punts aquesta Primer pa, aquesta primera part de l'any no si sí, la primera volta queden dues jornades encara per acabar aquesta primera volta però el paral·lada que ha acabat a la zona mitja alta de la classificació anem a escoltar el que ens comentava el president de l'entitat en Josep Isern Hola, bon dia, què tal? Bé, un paral·lada que si comencem pel darrer partit va perdre el camp del Sant Cristófol explica'ns una mica com, com va anar aquest uh, últim partit disputat el passat dissabte Bueno, um, vam començar nosaltres molt bé, eh, molt concentrats, vam començar guanyant, vam anar jugant bé, vam desaprofitar una sèrie d'ocasions i el que passa en no, el món de futbol, llavors les setmanes i vants a ja fer un gol i vam desapareixer, vam perdre la concentració jo diria també ens vam deixar portar una mica pel seu lloc i llavors, mira, quan ja em van m'ho de reaccionar gent de tard aquest era l'últim partit del 2010 quin volens faríem d'aquest 2010 pel que fa al parlada, Josep? Han passat moltes coses començava l'any doncs, en una bona posició la temporada passada en el que era la segona volta en Manel Cabezos a la banqueta doncs, només es podien sumar 7 punts, però a L'estiu, en principi, continuava amb Manel. Tot el que va passar a l'estiu va venir l'Edu Wiltset. una mica, doncs, en global, quin balanç faríem d'aquest 2010 que està a punt d'acabar. Bé, bueno, jo faig un balanç molt, molt positiu perquè les nostres aspiracions, com ja havíem dit, era salvar la categoria. Nosaltres estem fer a la part de la classificació, diguem-ho així. Jo crec que s'està treballant molt bé no vol dir abans es treballés malament però es treballa diferent la, la gent jo crec que està més ficada en la casa o parlada l'he aconseguit que el grup estigués molt i molt unit i això és molt positiu per aconseguir l'objectiu que nosaltres volíem que era la categoria I, i jo crec que ho estem fent i de sobres perquè estem allà i jugant bé el futbol a partits de casa la gent que ens ha vingut a veure hi ha hagut molts partits ha molt bé futbol i a és molt positiu De moment, Josep s'està disfrutant, no és el que tu comentes, no? el joc és vistós, almenys els partits a casa i doncs, eh, l'única falta aconseguir pel que fan aquest primer equip és agafar una mica la regularitat en el que fa els partits a camp contrari, no? Sí, jo crec que una mica és això. A casa estem bastant efectius i, i es pagant un bon joc. Ens falta poder una mica d'experiència a l'hora de, de, de treure més punts al camp contrari, perquè de jugar, juguem bé, el que que a vegades paguem una mica de... De, de que es falta aquell, aquell punt de veterania que, que podria altres equips a la part alta tenen perquè són un equip molt jove però bé bueno, el que et deia, el treball que es treballa molt bé i se juga bé el futbol que ens, que, que ens agrada a tots uh -huh. uh, Josep uh, si parlem una mica uh, també del futbol base uh, aquest futbol base que també se n'ha fet càrrec uh, aquesta temporada l'Edu Wiltshire uh, com, com estan anant tot uh, pel que fa al futbol base? Explica'm una mica molt bé, vàrem començar, que estàvem, com aquell que diu, una mica, no diré enfonsats, però una mica, que havíem perdut el, el mort, havíem de tornar a organitzar tot, l'empresident de la marxa d'Antoni Antoni, Antoni va fer una bona feina, poscaràvem moltes coses per polir, l'Edu ha fet un molt bon treball, vàrem començar, hem canviat l'entro del Juvenilac, eh, o sigui, no entestem qui és, i jo crec que ara s'està treballant molt bé, estem recuperant el que era el futbol Fugolgà ja de la Parlada i que l'amainada per a jugar a futbol, s'ho passen bé, una mica, el que futbol i també eh, si parlem d'aquest eh, futbol base Josep eh, destacar un infantilar que la temporada que passada estava doncs, a, la màxima, a la segona màxima categoria eh, i per de la reforma doncs, aquesta temporada doncs, està a la primera divisió però està fent un molt bon campionat? no? Sí, en aquesta mainada ja poden jugar molt bé junts, això es nota que el mateix equip que, que l'any passat pràcticament, si sí, la base és tota la mateixa Mm, el Rodi va deixar una feina molt que feta amb aquest equip, llavors l'ha agafat en Cristian que continua una mica va, la feina feta, Junamblero, que l'Edu també s'ha involucrat molt, i aquest nano jo crec que... I són ganes per, per venir a veure i disfrutar, perquè juguen molt bé el futbol. Uh -huh. I si, parlant, si parlem una mica de novetats aquesta temporada, doncs aquest any 2010, aquesta temporada 2010-2011, s'ha creat eh, un equip femení. És la primera vegada que el Paralada té un equip femení. Eh, la posta és ferma i és decidida. Explica'ns una mica, Josep. Sí, tot va començar una mica així, eh, parlant tampoc sense gaire, les coses gaire clares, amb aquest equip femení, que per cert és un dels millors equips de la categoria que té inspiracions i tot i a partir d'aquí, doncs, hem és una cosa que va bueno, anar molt gratificant, funciona la gent que és molt agraïda i nosaltres aquí no, no, no voldríem parar l'any de ve, l'any que ve hem de tornar molt, però s'apart de continuar si no, eh, augmentar només el nombre d'equip, si pot ser amb el de futbol base bueno, l'experiència és molt positiva per nosaltres Hm. I ja per no acabar, José Pujactius, encara's aquest any 2011 que estem a punt de començar, dit per a jo el que dic sempre aspirar al màxim a mobilitat i que les coses ens ja surtin com al final d'aquest 2010, jo ja estaria que content com a president i suposo que la junta directiva que està en mi també pensarien igual que jo i una altra pregunta què vida demanaries en aquest 2011 esportivament parlant i en el pla doncs, fora del món del futbol jo en el, en el, en el, món, del, el món del futbol que li demanaria que ha dit davant. I, I ha treballat amb tranquil·litat, que la gent que vingui pelada s'impliqui, si i si la de pelada s'impliqui, si no ha les coses jo crec que tot va sobre rodes i llavors, bueno, que no, no renuncia mai a res fins i tot aquest any, any que ve, o l'altre algun dia puguem tornar eh, més enllà mm -hmm. doncs, eh, Josep Pijern, president de la Paralada moltíssimes gràcies per atendre'ns i només desitjar-vos a tota la família de la Paralada doncs, eh, unes bones festes i un bon any 2011 molt bé, merci, igualment molt bon vespre És Cristo penjat del revés, però m'han dit que era Sant Pere. Jo que no m'entero de res, jo no mantero de res, no m'entero de res. I no sé de quin poble és l'esquima el perdut en el desert. Jo només sé que no sé parlar francès, jo que no mantero de res, jo no mantero de res, no m'entero de res. ¿Serà que sí? ¿Serà que no? Jo no pa, no riem de riem. Jo no pa, no riem de riem. Jo no sé pa, riem de riem. 7 i 7, 14, agafo un cagarro i esmorza. Si se mulla se m'arronza, jo que no m'entero de res. Jo, no m'entero de res, jo, no m'entero de res. No sé si és el tio Nadal, Sant Esteve, Capdany o Reis. No sé el castellà i no sé el francès, i és que no m'entero de res, jo. No m'entero de res, jo, no m'entero de res. Serà que sí, serà que no. Je ne sais pas, no rien, no rien. Je ne sais pas, no rien, no Je ne sais pas, no rien, rien. Pas, no rien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 perquè estès àfrica. Cada dia hi haurà el sorteig d'un premi extra. No deixis passar l'oportunitat i vina a gaudir de les del Club de Futbol Peralada. Les quines se celebraran al local climatitzat del Cafè del Centre en servei de Bar. Organitza Club de Futbol Peralada i col·labora la 107 Música emissora Municipal.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 Set música. Ten set esports amb Dani Pagès. Ten set esports. Parlem del futbol regional. Doncs efectivament nosaltres que continuem el nostre resum de l'any eh, d'aquest 2010 i el que farem a continuació serà anar a parlar del món del futbol regional. Per fer-ho tenim el nostre company Lluís Rivera del Semmanari de l'Empordà. Lluís, molt bon vespre. Bon vespre, Dani. Bé, eh, unes categories regionals que aquest eh, 2010 que en destacaríem? En bueno, destacaríem que amb el canvi de categories per la propera temporada l'accent generà molt car, recordant que la primera i segona regional més pujarà el campió, en canvi a tercera en pujaran dos. Pel que fa primera i segona, cap equip empordanès està situat en aquestes posicions privilegiades, però bé, els de primera semblen més aviat descartats, els tres equips de casa, en canvi a segona trobem que hi ha més opcions. Da, pel que fa a la primera personal, què, què destacaríem dels tres equips de l'Alt Empordà? Doncs tant l'Escala com Vilamalla i la, la Junquera també hi situacions completament diferents. Comencem per l'Escala, si et sembla bé. Tornem l'escala al conjunt d'equip Mas en quarta posició, però de 14 punts de l'ascens. És un equip al conjunt escalant que s'havia confeccionat per pujar de categoria, però té el mateix mal de sempre. Els inicis, inicis de temporada el maten. A les inicis va ser força espantós, no ha aconseguit la victòria fins al cap de forces jornades, però bé, sembla que s'ha refet en les últimes jornades, ha aconseguit cinc victòries consecutives clan alçat fins a la quarta posició, i una de les notes positives al seu davanter, Manu Morós, que ha marcat 7 gols en els últims 4 partits aquest jugador que és de l'escala i té 18 anys s'ha doncs destapat les últimes jornades i sembla que podria ser el relleu de Genàs i Arbossí dos jugadors de casa que ja porten molts anys a la, a la categoria i que últimament estan disposant de molts minuts però bé, a l'escala es conté amb 14 punts a la temporada i seguirà seguir a i intentar esperar la segona posició. Evidentment és el que comentaves tu, no? els inicis de temporada cada any a l'equip l'escalany li passa el mateix. Eh? Què atribueixes amb els eh, inicis de l'escala? Sí, des de l'escala m'havien comentat que bé la pretemporada fan eh, camps de gest artificial, vull dir, un camp molt perjudicat. Recordem que el camp que està a dalt de la municipal de l'escala, amb el gespa artificial de la primera generació, la primera que va, que va sortir i bé, durant que també hi ha jugadors que treballen a l'estiu i bueno, entre una cosa i l'altra arriben molt justos al principi de temporada sempre aquí en Mas en té 12 o 13 i ja no ha sigut fins ara que ha començat a recuperar jugadors claus com a Mike i aquí del Camprodon que estan donant resultats uh -huh. uh, si et sembla parlem també del Vilamalla de Carles Santiago i de Marques Casalls. el conjunt Vilamallanc està situat a tenen posició, fora del descens situació tranquil·la, però bé recordem que aquesta temporada baixen sis equips i només estan a dos punts al descens, l'última victòria davant el quart ha estat importantíssima per acabar el descans nadalanc de amb, amb zones de permanència el conjunt de Santiago i Casais es caracteritza per tenir un bloc sòlid a darrere i bé, vull dir, la, la calma i la tranquil·litat que està posant els seus jugadors es fa reflectar en, en la classificació. Està a dos punts de, del descens només i la classificació està, molt, classificació està molt apretada. La zona de baix, una situació que, que malauradament estava bé la Junquera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 Uh, fem doncs, una petita pausa i tornem tot seguit parlant ja de la Unió Esportiva Figueres del Barça i de diferents temes més d'aquest uh, resum esportiu del 2010.